Peyskəşə şani buyurur. Öz əiblərinə tanımaq üçün 4 yol vardı. 1. Elə bir alimin yanına gedin ki, nəfsinin əiblərindən xəbərdardır. Əxlaqın bəlalarını tanıyır. Onu öz nəfsinizə hakim edin və məsləhətlərindən faydalanın. 2. İmanlı və doğrunu deyən bir dost tapın və ondan istəyin ki, nəfsinizə nəzarət etsin. Sizin hal və əməllərinizi qiymətləndirsin. Nə zaman nalayiq rəftar, gizli və aşkar əiblərinizi görsəniz, ondan istəyin ki, sizi xəbər versin. Necə ki məsumlarımız deyirdilər, Allah rəhmət etsin o ki, əiblərini mənə hədiyyə edər. Çox təəssüf ki, belə dostlar bizim zamanımızda çox azdılar. Qavutay II-ci Hicri ilinin ən böyük fəqiri və zahidlərindən olmuşdur. Ona sual verirlər ki, niyə insanlardan kənara çəkilmisən? Deyir, mən o kəslərlə nə edim ki, günahlarını məndən gizlədilər. Bəli, dindar insanlar istəyir ki, başqaları ona nəsəət versin və ibdlərini aşkara çıxartsın. Ancaq çox təəssüf ki, bu gün elə bir yerə gəlib çatmışıq ki, bizim üçün o kəs ki, nəsəət verir ən xoşa gəlməz insandır. Çünki onun dedikləri bizi sevindirməz. Əksinə biz ona görə onunla mübarizəyə qalxarıq və onun öz eillərini axtarmasını söyləyərik. Ona kim bəsləyər və onunla düşmən oları? 3. İnsan öz eillərini düşməninin dilindən eşidər. Çünki hər bir insanın düşməni onun eillərini və qüdrləmələrini özündən daha yaxşı bilir. Düşməni ona rəhmət etməz və hər şey olduğunu kimi ona deyə. 4. İnsanlarla ünsiyyət qurar və onların rəylərinə diqqət edə. O şeyi ki bəyənməs həmin sifəti özündə də axtarar. Baxar görər ki, həmin onda da vardırımı? Ona görə də məsumlarımız buyurur ki, mömin möminin aynasıdır. Öz eiblərini başqalarına baxaraq görə bilər. Həzrət isə ki, sənə ədəbi kim öyrədibdir? Uyulur, kimsə mənə ədəb öyrətməyibdir. Ancaq mən cahilin cəhalətini görmüşəm və nəzərində bəyənilməyən olubdur və ondan uzaq olmuşam. Eyni sualı loğmana da verirlər və loğman cavab verir ki, ədəb ədəbsizlərdən öyrənmişəm.